Ulermena bosgarren unitatea, atarian, txapelketa ikusgarria zurriolako ondartzan. Naiz eta eguraldia etzen oso ona izan, lehaketaren zirkuituan egindako berrikuntza guztiek asteburu ezinobea izatea ekarri zuten. Lehiatzeko estrategiak goitik behera aldatzen dituen sistema horrek gure surflarien oniritzia jaso zuen eta inolako dudari gabe ikuskizunaren alde egin zuen. Olatua pertsona bakarrak surfeatuko duela jakiteak, kirolarien gaitasunetan zentratzen du harreta, eta ez olatua lortzeko borrokan. Horrek guztiak lehenago gastatzen zen energia alde batera ustea dakar.